Epistola lui Pavel către evrei. Capitolul 4 Să luăm dar bine seama că, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.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 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David după atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.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 Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.